Не захотіли б ви стати нашим представником в Австралії і на Далекому Сході? Великого стресу на такій посаді нема. Він прийняв пропозицію. І тепер його фірма постачає і обслуговує 80% Австралії. Його два конкуренти діляться поміж собою 20% бізнесу. Оборот – 10-12 мільйонів доларів. Зиск – один-два мільйони Старший син Борис веде підприємство Борис поважний, добре збудований Любить вітрильний спорт і теніс Має дуже гарні досягнення Хоч в Олімпійських іграх участі не брав Має деякі технічні винаходи Молодший Марко, як розповідала їхня мати Був заздрісний на успіхи свого брата Хотів його досягнення перевищити але фізично не був таким розвиненим, як Борис Брався за спорт іншого роду Наприклад, він вищий за Бориса, тому грав у баскетбол і добре грав Тепер Марко твердить, що він австралійський націоналіст Тобто ганяє за жіночими спідницями На свій вік 27 років і Він уже навіть вибився у бізнесовому світі осягнувши посаду головного заготівельника в одній великій фірмі. Під час нашого перебування Станиця влаштувала для нас у суботу товариський вечір, на якому я виступив на весело. Присутніх 70 осіб. Громадські сходини в неділю, на яких я мав доповідь про головну управу. В той час я був секретарем ГУ. Видані братством популярні спомені майора Вольфа Дітріха Гайке, начальника оперативного відділу штабу дивізії, перекладені на англійську мову про комісію, яку покликав до життя канадський федеральний уряд, аби виявити воєнні злочини під головуванням судді Джуля Дешена в Канаді. Після дворічних слідів і слухань ця комісія видала звіт, в якому підтвердила, що вона взагалі не досліджувала мнимі злочини дивізії «Галичина» бо проти неї не було ані тепер, ані перед тим жодних доказів. Варто за цієї нагоди зацитувати уривок з листа закордонного міністерства Великобританії 29 серпня 1950 року до канадського уряду, який тоді розглядав прохання Комітету українців Канади про дозвіл дивізійникам емігрувати до Канади. Хоч комуністична пропаганда постійно намагається представити їх, дивізійників, як Квіслінгін і воєнних злочинців, цікаво, що вони, ні совєти, ні інші уряди, не внесли оскаржень воєнних злочинів проти цієї групи. Я також повідомив, що Головна управа якраз виготовила найвищу відзнаку братства – Золотий Хрест за особливі заслуги. У неділю відбулась виставка емблем українських військових і ветеранських відзнак, які намалював на картині Євстахі Загачевській у Рочестері. Усіх 71-ї. Вони висіли на сцені, а Роман Куціль пояснював присутніх 40 осіб. На засіданні у правій Станиці у п'ятницю було обговорено різні справи. Станиця діє формалістично. Хотіла б напрямних відгу про прийняття в члени недивізійників для майбутнього, коли нас не буде, щоб не забувати про українські військові традиції. Чи є в Діаспорі одна спільна комбатантська організація? Від 1967 року існувала Світова Рада Українських Комбатантських Організацій РУКО, яка проводила свою діяльність з перебоями – і 1 жовтня 1997 року Руко припинила свою діяльність. Головою станиці є Хіцяк, який зі своїм братом і батьком зголосились до дивізії. Найстарший член – офіцер УНР, учасник боїв під Бродами, комендант табору полонених в Італії, генерал Сава Єскевич, має 93 роки. Він пережив свого сина, теж добровольця до дивізії. Канберра. У понеділок їдемо автобусом з Сіднея до столиці Австралії. Краєвиди нетипово австралійські, підгір'я, а не рівнина. Дороги добрі, на дві траси. На автобусній станції нас зустрів місько Малецький. Двічі повертався автомобілем, щоб забрати нас з чотирьох з валізами до себе на обід. Місько мав високу посаду у федеральному уряді. Хтось доніс, що він вояк дивізії Вояк то вояк Ще більше Воєнний звітодавець На тому стало Австралія була одна з перших держав Які приймали до себе дивізійників О по нас приїхав Ромко Манджайовський І забрав усіх чотирьох до себе Його хата велика, довга, як військовий барак Можна заблудити Але йому потрібна була саме така бо має п'ятеро дітей. Я з ним познайомився в Німеччині, а заприятелював в Австралії. Навіть полетів на його весілля до Сіднея з Мельборна за 500 миль. Привіз 12 пляшок різних лікарів, які робив на спеціальне приватне замовлення колишній фабрикант напоїв в Чехословаччині за своїми рецептами та з привезеними приправами. Хто покуштував ці напої, давав їм Максималістську похвалу божественних трунків Роман дуже підприємливий Говорить англійською так, як вроджений австралієць Продавав одежу по хатах Тепер в Канбері має фабричку пухових подушок і перин Ми дивувались В теплій Австралії перини? А як же, відповідає Роман Дипломати люблять вигоду і тепло Особливо японці він дуже товариський, говіркий, дотепний. Приятель – жовні рука. У вівторок огляданий Канберри. Місто ніби в казці. Все повкладано, як поделочка.